V torek 4. maja smo v Zofiji gostili predavanje dr. Matjaža Vesela z slovom Kaj je Kopernikanska revolucija? V današnji oddaji Zofijinih ljubimcev bomo po taktih omenjenega predavanja ugotavljali vlogo in pomen revolucije, ki jo je Nikolaj Kopernik s svojim odkritjem, da Zemlja ni centr sveta, unesel tako v znanstveno kot v vsakodnevno mišljenje. Vaša bližnica do Zofije www.zofijeni.net V poenostavljenih pregledih zgodovine znanosti Kopernika običajno predstavljajo kot očeta moderne astronomije in sodobnega znanstvenega pogleda na svet, ki se mu je končno uspelo osvoboditi zgrešenih grešenih načel antične in srednjeveške znanosti. Kopernik naj bi se otresel pred sodkov, odprl oči in prvi podal dejanski opis zgradbe takrat poznanega univerzuma. Ko bo se zares lotimo branja Kopernika, k malu spoznamo, da je Kopernik – vsekaj drugo kot moderni znanstvenik. Konec leta 2003 je izšel skupaj z izvirnim latinskim besedilom slovenski prevod prve knjige znamenitega Kopernikovega dela o revolucijah nebesnih sfer, ki je prvič v originalu izšla leta 1543. V njem Kopernik zagovarja slavno tezo, da se zemlja giblje, sonce pa je negibno sredi vesolja. Prevod spremlja obsežna in poglobljena študija Kopernikovega dela izpod peresa Matjaža Vesela z naslovom Revolucije Kopernikovih revolucij, gibanje zemlje in vidik pojava. V njej Vesel, ki je tudi avtor prevoda, podrobno in natančno razčelini Kopernikovo argumentacijo za gibanje zemlje in Kopernikovo delo umesti v zgodovinski kontekst razprav znotraj takratne znanstvene in naravoslovne tradicije. Kot ugotavlja Vesel v spremni študiji, je Kopernik z epistemološkega vidika prej konzervativec kot revolucionar. Tudi matematično-tehnični aparat za opis gibanja nebesnih teles je pri Koperniku skoraj da enak kot pri Ptolemaju. Kopernik vidi in opazuje nebesne pojave, kot sta jih videla in opazovala Aristotel in Ptolemaj, vendar jih ne razume na isti način kje se torej skriva resnični presežek Kopernikovega dela, ki je tako močno vplival na razvoj idej po letu 1543, da od slej nič več ni bilo tako kot prej. Kopernik je kot prvi pokazal, da se lahko, v nasprotju s prepričanjem Aristotela, tudi astronomija, ki je bila takrat računska veda, uporabi za izgradnjo kozmologije oziroma za ugotavljanje, kakšno je vesolje za res. Koperniku ne gre toliko zato, da bi podal fizikalne argumente za svoj sistem, ampak zato, da naredi idejo gibanje zemlje sprejemljivo in nepopolnoma nekompatibilno z razumnimi pogledi o naravi. Kopernik astronomije ni imel za od filozofije manj vredne vede, kot je bilo v tistem času uveljavljeno prepričanje. Za Kopernika je bilo jasno, zemlja se giblje, ker matematika nebesnih giban tako zahteva. Ker je s pomočjo gibanja Zemlje mogoče odpraviti dve z njegovega vidika bistveni pomankljivosti ptolemajske astronomske tradicije, ekvant in določeno arbitrarnost v ureditvi univerzuma, mora biti gibanje Zemlje tudi dejansko mogoče. Vendar je bilo takšno realistično razumevanje matematične astronomije nekaj povsem novega. Za takratne mislece je bila matematika preveč abstraktna, da bi bila relevantna za pojasnjevanje narave. In prav tu se skriva bistvo Kopernikove revolucije. Bil je prvi, ki je matematičnemu modelu bolj zaupal kot neposrednemu izkustvu. Party right here, Bacardi a beer Whatever is your choice, it's fun for the girls and boys Tell your girl to come here, it's the nuts world premiere Exclusive, don't overdose and abuse it This music is like ecstasy I got the recipe, the remedy Please don't cock block like a referee Blast off into space place to be, the world's famous beat nuts and for 414, let's go New York, New York, with the people in the club say, beat nuts, they get it packed like the subway, keep moving, no standing around, all the ladies with your coats and your back on the ground, let's go, have a drink, baby, see what you feel, it's Apollo and tonight we're going party for real, come on, fine woman, want you back that thing up, there's a party in my pants, baby, pop that thing up, you know Nikolaj Kopernik se je rodil 19. februarja 1473 v Pruskem Torunu, ki je takrat spadal pod Polsko, v premožni družini trgovcev in mestnih veljakov. Ko je imel komaj deset let, mu je umrl oče, zato je zan od takrat naprej skrbel vplivni stric Lukaš Švacijenrode, ki je kmalu postal ermelanski škov. Nikolaj, kasneje je poletinil svoje ime v Nikolaus Kopernikus. Je med letoma 1491 in 1494 študiral svobodne umetnosti na Univerzi v Krakovu, potem pa, ne da bi diplomiral, odpotoval v Italijo, kjer je na Bolonski Univerzi spoznaval kanonsko pravo. Tam je živel na domu profesorja matematike Domenika Marije Novare, ki je bil eden prvih kritikov natančnosti Ptolemejeve geografije. Ob njem je prvič opazoval nebesni pojav, okultacijo zvezde Aldebaran z luno 9. marca 1497 in se navdušil za astronomska vprašanja. Med odsotnostjo s polske mu je stric priskrbel dobro plačano službo kanonika fromberške katedrale, s katero je bil denarno dobro preskrbljen. Vendar ni bil lenuh. Med letoma 1501 in 1505 je upadovi študiral medicino in leta 1503 krati še doktoriral iz kanonskega prava na Univerzi v Ferrari, ker so bili tu stroški nižji kot v Boloniji. Na Polsko se je vrnil leta 1506, kjer je postal osebni zdravnik in tajnik svojega strica. Opravljal je še manjše obveznosti v katedrali in se odeležil nekaj diplomatskih misij. Leta 1515 je sodeloval v komisiji petega Lateranskega koncila za reformo koledarja. Ukvarjanje z astronomijo še zdaleč ni bila njegova glavna strast. Naredil je le nekaj opazovanj, da bi lahko natančneje izračunal položaje planetov na podlagi starih meritev in tabel. Kljub temu pa je k malu po letu 1510 uvedel, da je ptolemejska geocentrična astronomija nezadovoljiva in postal prepričan, da je Zemlja le eden izmed planetov, ki krožijo okrog nepremičnega Sonca. Kopernik se je dobro zavedal revolucionarne in verjetno heretične narave takih trditev. Svoje ideje pa je vseeno že leta 1512 zbral v manjši knjižici De hipotezibus motuum celestium asse constitutis commentariolus. Vendar je ni objavil, prvič je izšla šele v 19. stoletju, zato je krožila le med njegovimi zaupanja vrednimi prijatelji. Georg Joachim von Lauchen, poznan tudi kot Reticus, ga je vseeno uspel prepričati, da je začel pripravljati večje in bolj podrobno dela, ki je kasneje izšlo pod naslovom De revolutionibus orbium co elestrum o vrtenju nebesnih teles. Sofini ljubimci. Knjigo je verjetno končal že leta 1530, Saj so se novice o njeni vsebini hitro širile po kontinentu, čeprav je še ni nameraval objaviti. Odise njene vsebine je leta 1533 predstavil celo v Rimu pred papežem Klementom VII, ki delu ni nasprotoval. Leta 1536 je dobil celo uradno prošnjo iz Rima za natisk knjige, a je še vedno odlašal. Šele po letu 1540 je uspelo Reticusu ostarelega in bolnega Kopernika prepričati, da knjigo končno natisne. Reticus je rokopis odnesel v Nürnberg, a je moral zaradi osebnih obveznosti pred natisom knjige nujno v Leipzig, zato je nadzor nad tiskanjem prepustil Andreasu Osjanderju. Kopernik v predgovoru v knjigi, ki jo je posvetil papežu Pavlu III., ni sklepal kompromisov, ampak je naravnost povedal, kaj misli. Ob Ptolemejskih astronomih je med drugim zapisal. Njihovo ravnanje je bilo podobno, kot če bi nekdo po raznih krajih zbiral roke, noge, glavo in druge ude, ki so sami po sebi skladni, a ne ostrezajo enemu samemu telesu, niti se ne skladajo drug z drugim in tako sestavljeni skupaj na mesto človeka tvorijo nekakšno pošast. Njegov model naj bi se od starih matematičnih poskusov formalizacije gibanja planetov bistveno razlikoval. In tako sem po postuliranju gibanja, ki ga v tej knjigi pripisujem v Zemlji, po mnogih in dolgih opazovanjih odkril, da če tudi za drugih planetov preuzamemo krožno gibanje Zemlje, ki zamenja revolucijo vsake zvezde, iz tega logično sledijo ne le vsi njihovi pojavi, temveč postanejo relativne pozicije velikost zvezd in njihovih orbit, ter sam nebes tako tesno povezani, da ne moremo ničesar spremeniti v katerem koli njihovem delu, ne da bi s tem povzročili zmedo pri drugih delih in v celotnem vesolju. Tako drznih stališč pa se je ustrašil nadzornik tiskanja Osiander in na svojo roko knjigi napisal dodaten predgovor, v katerem trdi, da Kopernikova hipoteza nima nobene zveze z resnično zgradbo sveta, temveč je le ena od matematičnih metod za računanje. Spotoma ma navrže celo nekaj dokazov, da je vsakršna drugačna interpretacija nerazumna. Za te hipoteze pa ni nujno, da so resnične ali verjetne. Nasprotno, če le priskrbijo z opazovanji skladen račun, je to povsem dovolj. Je sploh kdo, ki se ne zaveda, da bi iz takšne predpostavke nujno sledilo, da bi bil videti primer planeta v Perigeju štirikrat, njegovo telo pa celo 16 krat večje kot v Apogeju. Ker imamo za opis istega gibanja, včasih na voljo različne hipoteze, na primer ekscentričnost in epicikl za sončevo gibanje, bo astronom za svoj prvi izbor vzel tisto, ki jo je najlažje do umeti. Filozof pa bo mogoče raja iskal podobnost z resnico. Vendar nobeden od njih ne bo razumel ali dognal karkoli gotovega, če to ne bo imelo vira v Božjem razodetju. Predgovor je sklenil z udarnim stavkom. Dale ne bi kdo ponaključil za resnične sprejev v druge namene zamišljene ideje in zapustil to študijo še večji nevedneš, kot je bil takrat, ko je Vanja vstopil. Z Bogom! in tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best world or I'll eat yourself well me and Kyle we looked at each other and we each said okay and we played the first thing that came to our heads just so happened to be say the beast was stunned a whip crack from its tail and the beast was done he asked us be you angels and we said nay we are but men Prišla iz tiska marca 1543 in Kopernik jo je ravno še uspel videti na smrtni postelji dan predanje 24. maja umrl. Kljub drznim trditvam pa so knjigo crkvene oblasti prepovedale in postavile na indeks šele leta 1616, ko je njene ideje začel širiti Galileo Galilej, kjer je ostala do leta 1835. Kopernikovo dolgo odlašanje z natisom knjige lahko pojasnimo tudi z možnimi dvomi o pri njem samem, saj napovedi z njegovim modelom, v nasprotju z ustaljenim mnenjem, niso bile niti enostavnejše, niti natančnejše od starih Ptolemejevih. Problem se je skrival seveda v načinu gibanja planetov, ki so se še zmeraj premikali samo po krožnicah, tak model pa nikakor ni uspel dovolj dobro napovedati lek. Da bi prišel vsaj do enako natančnih napovedi kot s pomočjo starih modelov, je moral tudi on uvesti ekvante in epicikle, ki pa so lepoto njegovega novega sistema močno skazili. Sonce tako v njegovem heliocentričnem sistemu sploh ni bilo postavljeno v središče sveta, to je vesolja, ampak je bilo iz centra malo zamaknjeno – ekvant. Racionalnih razlogov za izbiro med geocentričnim, ptolemejavim in heliocentričnim Kopernikovim sistemom sveta tako ni bilo. Izbira je temelila bolj na osebnem svetovnem nazoru posameznika kot pa na čisti znanstveni osnovi. Kopernik v De revolutionibus razlaga. V središču vsega pa je sonce. Kdo bi dejansko v tem najsijajnejšem templju postavil svetlobo na drugo, ali na boljše mesto kot je mesto, od koder bi lahko hkrati razsvetljevala celoten tempel. Zato ni napačno, da ga nekateri ljudje imenujejo ljud sveta, drugi njegovega duha, spet drugi njegovega vladarja. Tris smegistos, ga imenuje vidni bok, Sofoklejeva elektra vsevidni. Tako sonce, ki kraljuje na kraljevskem prestolu, nedvomno vlada na družino zvest, ki ga obkrožajo. Nekaj novih argumentov za heliocentrizem je kasneje dodal še Galilejo, tehtnico pa sta prevesila šele Kepler in Newton. o revolucijah nebesnih sfer, v kateri Kopernik zagovarja tezo, da se zemlja giblje, sonce pa je negibno sredje vesolja, v majhno skupino tistih znanstvenih del, ki so imela, kljub temu, da je njihov predmet neko partikularno znanstveno področje, univerzalen domet. S Kopernikom se je dejansko spremenilo vse, to da ne vsem. Kopernikovo ime je bilo dolgo časa sinonim za radikalno revolucijo v astronomiji, Po tem vulgarnem, triomfalističnem pogledu je Kopernik revolucionar, ki je odločilno in v celoti prelomil značeli srednjeveške in antične znanosti, ki je uničil končni Aristotelov in Ptolemejev univerzum in ga nadomestil z neskončnim svetom zvezd, ki je na podlagi obširnih izračunov uničil popolne kristalinske sfere Ki so od antike naprej nosile planete okoli Zemlje, in ki je, ne na zadnje, z drzno potezo radikalne poenostavitve, zmanjšal nerodno število 80-ih ali nekaj podobnega, epiciklov, ki jih je upeljal Ptolemaj, da bi lahko napovedal položaje planetov, na 34. Že nekoliko podrobnejše branje Kopernikovega dela pa po veselovem mnenju pokaže popolnoma drugačno podobo. Tu ni težko najti elementov, ki očitno kažejo na to, da je Kopernik z epistemološkega vidika prej konzervativec kot revolucionar. Tako je danes bolj ali manj široki javnosti jasno, da Kopernik uporablja tradicionalni tehnični aparat ptolemajske astronomije, ki vključuje ekscentre, deferente in epicikle, epicikle na epiciklih in tako dalje. Da še vedno verjame v trdne nebesne sfere, katerih naloga je prenašati na okoli nebesna telesa, da njegova teorija ne napoveduje položajo nebesnih teles nič bolje kot Ptolemajeva, da s tem, ko odpravlja Ptolemajev mehanizem ekvanta, sicer odpravi nekaj epiciklov, da pa doda nove, tako da njegov planetarni sistem ni nič manj zapleten kot Ptolemajski, da je njegov univerzum sicer večji od Ptolemajevega, da pa je še vedno končen, da je njegova fizika še vedno zakoreninjena v aristotelizmu, visoke scholastike če tudi nekoliko transformira nekatere že obstojiče koncepte in tako dalje. Pa tudi Kopernik sam sebe nima za revolucionarja. Prav nasprotno, njegov namen nikakor ni preobrniti celotno znanost astronomije, kot naj bi ga želeli štiri leta pred izidom revoluciji v znamenitih govorih za omizjem, ti šreden obtožil Luter, temveč jo želi zgolj obnoviti. Obnoviti na pravih, izvirnih temeljih, na načelih in aksijomih antične astronomije, ki jih, v Kopernikovi interpretaciji, kršite daj prevladujoča ptolemajska astronomska tradicija. Vendar mora za dosego tega cilja, če želi obnoviti astronomijo na njenih pravih, izvirnih načelih, žrtvovati neko drugo temeljno predpostavko skoraj vse dotedanje astronomije in kozmologije, to je mirovanje zemlje sredi univerzuma, in v astronomijo upeljati nov in za vse te danje artikulacije vrednosti nesmiseln koncept gibanja zemlje. mostra vez camino luz que mostra vez camino luz es camino pasa al túnel que mostra vez camino luz que mostra vez camino luz es camino pasa al túnel saudade saudade Ya te van sin cloud. Soda. Soda. Soda, dismetares sin cloud. Que mostras tres Que mostras tres caminos largos. Es camino pasando Traves camiñu long Que mostraves camiño long Es camiño pas me Soda soda Sodan desña terra’ inclou Soda soda soda desña terra sun se vos muitas escrever se esquecer muitas esquecer até dia que vou voltar se vos escreve muitas escrever se vos esquecer muitas esquecer até dia que vou voltar só saudade Zdravljenje, da se njatera se njeglao. Sodat, sodat, sodat, desnja tera se Soda, soda, this is my terra, sunning cloud. Soda, soda, soda, this terra, sunning cloud. soda. Kaj se torej vsem spremeni s Kopernikovo tezo, da se zemlja giblje, sonce pa miruje sredi vesolja? Ali njegove revolucije, nebesnih sfer, dejansko prinašajo kaj revolucionarnega? Kopernikovo delo, kljub vsem tradicionalnim elementom in kljub njegovim konzervativnim namenom obnoviti astronomijo na podlagi pravih, izvornih načel astronomije, v določenih točkah dejansko pomeni radikalen prelom z tradicionalnim pojmovanjem astronomije. Kopernik predvsem z upeljavo koncepta gibanja zemlje v astronomijo doseže nujno, trdno in harmonično povezavo posameznih delov univerzuma, česar v ptolemajski tradiciji ni bilo. Kot se danes strinja večina zgodovinarjev in filozofov znanosti, je temeljna točka, v kateri Kopernikov sistem presega Ptolemajevega, dejstvo da je sposoben, kot pravi kojre, pojasniti urejeno načelo, ki vlada univerzumu, to je ujemanje razdal planetov od Sonca z njihovo periodo revolucije. Nič manj pomembno ni dejstvo, da Kopernik, s tem ko na podlagi astronomskih izračunov upelje v znanost gibanje oziroma različna gibanja Zemlje, kljub fizikalnim in kozmološkim oviram ruši tedaj v njej obstoječo hierarhijo. Kozmologija oziroma filozofija narave je tradicionalno višja znanost od astronomije in je kot taka tudi edina legitimna za odločanje o vprašanju gibanja Zemlje in ustroju univerzuma. Ko Kopernik v astronomskem delu zagovarja tezo, da se zemlja giblje, sonce pa miruje sredi sveta, torej krši načelo delitve in hierarhična urejenost znanstvenih disciplin, vzpostavljenih v srednjem veku, obenem pa se zoprstavi instrumentalističnemu razumevanju astronomije, ki ga je, brez njegove vednosti, kot očala, skozi katera je treba prati o revolucijah nebesnih sfer, bravcem ponudil Osiander. no one rid me of this meddlesome priest. A priest who mocks me. Are all around me cowards like myself. There are there no men left? Pojava giban zemlje v astronomijo pa ima še druge, širše in mogoče celo bolj radikalne posledice. Tako Kopernik, kot tudi vsa pred- in pokopernikanska astronomija ima za svoj predmet pojave, natančne je nebesne pojave oziroma fenomene. V primeru nebesnih pojavov je pojav, fenomen tisto, kar je videti na nebu. Astronomija je torej znanost, ki se primarno ukvarja s tistim, kar je videti na nebu In se, kot pripominja eden sodobnih popularizatorjev astronomije, razlikuje od ostalih znanosti v tem, da se za svoje raziskave bistveno zanaša na sposobnost videnja. In kaj astronomsko relevantnega je videti na nebu? S prostimi očmi lahko opazimo, da se nebesna sfera, če ohranimo terminologijo Kopernikove dobe, suče okoli osi, ki poteka z severa na jug in da se giblje z vzhoda na zahod. Ravno tako vidimo, da nekatere zvezde, natančneje, tavajoče zvezde oziroma planeti, glede na sfero zvezd stalnic, spreminjajo svoje položaje in da se včasih gibljajo naprej in včasih nazaj, ter bliže in stran od zemlje. Kopernikov opis tega, kar je videti na nebu, tako tu kot še na mnogih drugih mestih v preostalih knjigah o revolucijah, ne pa vedno, izhaja iz gledišča naravne zavesti, ki te pojave opazuje izmirojoče zemlje v središču univerzuma. Nebesni pojavi, kot so v zrti z geocentričnega in geostatičnega izhodišča, predstavljajo opazovalče neposredni vtis. Gibanje neba je vsakodnevno opazljiva, neposredno čutno zaznavna evidenca, katere predpostavka je negibna zemlja, umeščena v središče univerzuma. To naravno in neposredno izkustvo človeških sposobnosti čutil vida ter zaznavanja prostora in gibanja se ohranja tudi v vsakdanjem jeziku. Sonce uskaja in zahaja in tako dalje. Obenem pa gledišče z zemlje kot središča vsega zbuja povezava v občutenju med individuom in vesoljem. Človek je kot negibni tečaj, okoli katerega se vrti vse, del te celote. Ta sensus komunis. Obče čutno zaznavanje oziroma zdrava pamet v videnju univerzuma je ohranjen v različnih inačicah aristotelov skup tolemajskih kozmologij in astronomiji, katerih bistveni element je, da ohranjajo identifikacijo tistega, kar vidimo na nebu, z dejanskim stanjem oziroma resnico univerzuma. Aristotel in zanim Ptolemaj, kot najbolj prominentni figuri tega pogleda na svet, Ohranjata to na neposrednem čutnem zaznavanju, na videnju v podobo sveta, podobo, ki implicira neposredno in posredno identifikacijo tistega, kar je videti, torej pojava in fenomena, in resnice. Let's Aristotela kot izvirnega avtorja te podobe je seveda mogoče kritizirati, da v posameznih argumentih iz Decaelo, o nebu, v katerem je ta podoba univerzuma razdelana do najmanjših podrobnosti, pojavi in opazovanja igrajo razmiroma majhno vlogo, vendar pa je ta predpostavka vse njegove argumentacije neposredna vizija sferičnega in geocentričnega univerzuma. Aristotelov temeljni argument za tezo, da zemlja miruje sredi univerzuma, je namreč odvisen od njegovega nauka naravnih gibanj in naravnih mest prvin. Ta teorija naravnih gibanj in mest prvin sublunarnega – zemlja, voda, zrak, ogen – in supralunarnega sveta, eter, pa temelji Kljub temu, da daje Aristotel v decajelo v svojih dokazih posameznih zidakov svojega kozmosa prednost logiki in kljub očitnemu nezaupanju v opazovanja, na viziji sveta, ki je morala biti za Aristotela neposredna očitnost. Aristotel izhaja na začetku razprave iz enostavnih črt in likov, da bi tako določil enostavna gibanja in na podlagi teh izpeljal enostavna telesa tako določi krožno gibanje kot tisto, ki kroži okoli središča, prejmo pa kot tisto, ki gre na ali na vzdolj, čemer je gibanje na vzdolj tisto, ki doseže središče, gibanje na vzgor pa tisto, ki se od središča oddaljuje. In če tudi je videti, da so te definicije razvite v abstrakciji, da je razmišljanje deduktivno, dejansko ni tako. Aristotel namreč identificira pot na vzgor z gibanjem ognja in zraka, pot na ozdolj pa z vode in zemlje. To sklepanje pa kaže, na vkljub svojemu deduktivnemu videzu, da je Aristotelovo izhodišče vizija sferičnega univerzuma, v katerem zaseda gibna zemlja središče, katere središče je zopet razumljeno kot referenčna točka za definicijo enostavnih gibanj. Ta peripatetična podoba sferičnega univerzuma je tudi v svoji utemeljitvi krožna. Zamolčana predpostavka, Sferični univerzum, v katerem zaseda je gibna zemlja središče, na kateri na vides abstraktna dedukcija posameznih zidakov, iz katerih je zgrajen ta svet, teorija naravnega gibanja, teorija naravnih mest prvin, teorija teže in lahkosti, je dokazana na podlagi teh zidakov, ki temeljijo na njej. Aristotelova fizikalna teorija, s katero podpira geocentrični in geostatični univerzum, je sama razvita na podlagi te predpostavke, s katero potem interpretira posamezne opazljive pojave. Ker je zemljo videti pri miru v središču univerzuma in tudi gibajočo se proti središču, sklepa Aristotel, da ima zemlja vedno in pa vsod tendenco, da se giblje proti svojemu naravnemu mestu, središču univerzuma, in da se tedaj, ko ga doseže, umiri. Aristotel predpostavlja, da je tisto, kar je res za posamezen del zemlje, res tudi za zemljo kot celoto, tako da velja, da se posamezni deli zemlje, tudi če bi zemljo premaknili na mestu, ki ga zaseda Luna, ne bi gibali proti njeni celoti, temveč proti mestu, kjer je sedaj. Podobno kot je za zemljo mogoče opaziti, da po naravni poti vedno pada na vzdolj,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 vzpok Aristotel torej zgolj prevaja neposredno opazljive pojave v teorijo. Vendar jih v teorijo prevaja na podlagi zamovčane predpostavke, ki jim sploh daje smisel. To pa pomeni, če preskočimo na bolj abstraktno raven da ima koncepcija statične negibne zemlje, okoli katere krožijo nebesna telesa, posredno in neposredno podporo v neposrednem čutno-zaznavnem videnju. Geostatična in geocentrična koncepcija temeljina neeksplicirani predpostavki, ki izenači neposredno videnje in vedenje. Vednost je odvisna od vidnega, ki pa je določeno s perspektivo, z glediščem, odkoder vidimo in vemo. V aristotelovsko-ptolemajski teoriji je to gledišče naravne, čutno zaznavne in zdravorazumske zavesti, ki je umeščena na mirojočo zemljo v središču vesolja. Mirujoči opazovalec človek ali človeštvo, umeščen na mirojočo zemljo, je tečaj, okoli katerega se vrti in suče celoten univerzum. To gledišče je geocentrično in s tem antropocentrično. Kriteriji razlikovanja med videzom in resnico nebesnih pojavov pa so utemeljeni na viziji sveta, ki je morala biti za Aristotela neposredna očitnost. S Kopernikom ta neposredna očitnost izgine. V homogenem univerzumu, v katerem ločnica med sublunarno in supralunarno sfero ne obstaja več, v geometriziranem prostoru sfer oziroma krogol, za katere načeloma veljajo isti zakoni in pravila, V univerzumu, kjer je tudi Zemlja eden izmed planetov, vlada univerzalen zakon relativnosti zaznavanja gibanja. To pa pomeni, da v tem univerzumu na podlagi tistega, kar vidimo, na podlagi pojavov torej, ne moremo presojati o gibanju ali mirovanju. O gibanju Zemlje ne moremo sklepati niti na podlagi opazovanja pojavov na Zemlji in v zraku, niti na podlagi opazovanja nebesnih pojavov. O tem lahko presojemo samo, če izstopimo iz neposrednega čutnega zaznavanja. Za Kopernika neposredno čutno zaznavno videnje ne more določati vedenja, temveč nasprotno. Vedenje je tisto, ki določa videnje. Kopernik ne sprejema diktata telesa, temveč pokaže, da je tisto, kar vidimo, vedno odvisno od tega, kar vemo, da aristotelovsko ptolemajska podoba sveta nima na sebi nič naravnega, zunaj teoretskega, da je ne podpira neko neutralno, čutno zaznavno izkustvo. Po Koperniku teorija, v modernem pomenu besede, določa videnje in neobratno, kakor pri Aristotelu in ptolemaju, ko prik različnih posredovanj na koncu vemo tisto, kar neposredno vidimo. Ugibanje zemlje ga ne prepriča čutno zaznavni pogled, oko telesa, temveč pogled na univerzum z očmi razuma, ki jih vodi in legitimira astronomija. My heart is not only or broken It's not of ice or of gold Nor has my heart ever spoken To me when a love has grown cold I felt not the faintest flutter When you brushed my cheek as you passed Nor will I wish things that don't lie Heliocentrizem zagotavlja abstraktno mišljenje, geocentrizem neposredno človeško izkušnjo. Vemo, da sonce, planeti in zvezde ne vzhajajo in zahajajo, temveč, da se zemlja vrti okoli lastne osi. To vemo, vendar tega ne izkusimo in ne moremo izkusiti. Tega ne more neposredno izkusiti niti znanost, lahko pa to misli. Isto velja za heliocentrizem. Subjekt astronomske znanosti se mora postaviti zunaj naravno danega gledišča na pojave in s te nenaravne pozicije opazovati in reflektirati, kar vidi z naravne pozicije. Kaj je resnica in kaj je pojav, lahko določi samo na podlagi kriterija teoretske konstrukcije, naj pa na podlagi čutno-zaznavne evidentnosti. Medtem, ko je geocentrični univerzum narejen po meri naravnega človeka, ki je v neposrednem izkustvu povezan z zemljo in nebom v celoto, Je heliocentrični univerzum, univerzum astronoma matematika, ki so vzpostavi prekločitve mišljenja od živega, neposrednega izkustva. To dominacijo abstraktnega mišljenja nad neposrednim izkustvom pri Koperniku je v dialogu Sopra i Due sistemi del Mondo izpostavil že Galileo Galilei. Ne morem dovolj občudovati odličnosti uma tistih, ki so to sprejeli in vzeli za resničnost in ki so z živahnostjo razuma tako prisilili svoje čute, da so lahko dali prednost temu, kar jim je povedalo razmišljanje, tem, kar so jim kar najbolj jasno nasprotno kazale čutne izkušnje. Kopernik vidi in opazuje iste nebesne pojave, kot sta jih videla in opazovala Aristotel in Ptolemaj, vendar jih ne razume na isti način. Nekatera pojavna gibanja nebesnih teles so namreč navidezna, so zgolj vides, katerega resnica, različna gibanja zemlje, je običajnemu pogledu skrita. Tak je pojav gibanja neba, ki ga peripatetična tradicija vidi kot dejansko resnično stanje stvari, za Kopernika pa je vides, iluzija, katerega resnica je sukanje zemlje okoli osib tudi pojavne enakomernosti pojavnega gibanja planetov, ki se gibljajo naprej, zaustavijo, pomaknejo nazaj in potem spet naprej, je razumljen kot učinek, kot pravi kojre, perspektive, ki je rezultat gibanja opazovalca samega. Kopernik tako seveda ohrani tradicionalno disparantnost resnice in vide za pojava, vendar je ta ločnica na konceptualni ravni utemeljena drugače kot v aristotelovsko-ptolemajski tradiciji. Namesto neposredne evidentnosti, ki je temelj peripatetične kozmologije, vzpostavi Kopernik teorijo, v kateri je odločilno oko duha. Pojav je podvržen pogledu duha in nečutno zaznavnemu pogledu. To pa pomeni, da je tudi gledišče, ki omogoča uvideti resnico pojava, teoretično konstruirano. Objektivnost nebesnih pojav, ki je v peripatetični tradiciji v zadnji instanci utemeljena na neposredni očividnosti, Je pri Koperniku vzpostavljena prek dvojne negacije neposredne očividnosti. Najprej prek opazovanja in refleksije pojava čutno zaznavnega pogleda opazovalca, ki se giblje zemljo okoli njene osi, in drugič prek opazovanja in refleksije čutno zaznavnega pogleda opazovalca, ki se giblje skupaj z zemljo okoli sonca. Ta koncept pojava, ki ga imenujejo racionalni pojav, se manifestira z dveh vidikov v razmerju gibanja mirovanje ali opazovalec opazovano, ki ga Kopernik razume kot temelj razmišljanja in v vzpostavitvi nekega osrednjega razumnega opazovalca, ki je različen od središča zemeljske percepcije, ki se umesti na sonce in ki mu posvojamo racionalen pogled. Lahko bi torej rekli, da se Kopernik z očmi razuma postavi na sonce, odkudr se mu pokaže objektivna urejenost univerzuma. Bistvo znamenitega obrata v človekovem razumevanju univerzuma in tudi njegovega mesta v njem, ki mu je Kopernik preko kanta za vselej posodil svoje ime, je lepo povzel labnic. Samo za očmi razuma se lahko umestimo v gledališče, ki ga očitele se ne zasedajo in ga ne morajo zasesti. Če obravnavamo, na primer, tek zvest, odkudr stojimo na naši krogli zemlji, dobimo čudovito zamotano strukturo ki so jo astronomi zmogli šele v zadnjih nekaj tisočletjih zvesti na nekaj gotovih zakonov. Ti zakoni pa so tako težki in zmedeni, da naj bi kralj Alfons Kastilski, ko je dal narisati tabele nebesnih gibanj, da bi zapolnil pomankanje natančne vednosti, dejal, da bi bil v primeru, če bi bil on svetovalec Boga, svet napravljen bolje. Kakorkoli že, potem, ko je bilo končno odkrito, da moramo umestiti naše učina sonce, če hočemo pravilno gledati nebesna gibanja in da je rezultat tega, da je vse prečudovito lepo, potem uvidimo, da sta bila domnevni nered in zamotanost napaka našega razumevanja in nenarave V tem v dvojnem smislu retro pogledom na mišljenje in znanost Zofijenji končujemo današnjo odajo. Z novimi dogodilščinami iz sveta uma in mišljenja vas bomo ponovno kratkočasili ob tednu o sorej. Za danes pa se od vas poslavlja ekipa Zofijenjih. Robi, Nenad, Kostja in Talija. Srečno! The possibility is that we wipe ourselves out completely by some disaster such as a nuclear war. But even if we don't kill ourselves, there is the possibility that we might descend in a scale of horrorism and savagery. At the end of the second millennium, the world is inhabited by people who are much the same as those in the year 1000. By the year 3000, this may will no longer be true. There has been no significant change in human DNA in the last 10,000 years. But it is likely that we won't be able to completely redesign it in the next 1,000, whether we want it or not. In a way, the human race needs to improve its mental and physical qualities if it wants to be only the increasingly complex world. As on the biological side, the limit on human intelligence up to now has been set by the slice of the brain that will pass through the birth canal. Within the next 100 years we will be able to grow babies outside the human body, so this limitation will be removed. We tend to see intelligence as an inevitable consequence of evolution. Bacteria do very well about intelligence, They even will survive us, if our so-called intelligence causes us to wipe ourselves out. Evolution will go on, even without us.